Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню» Книга перша «Гра престолів» Бран Ранок вдався ясним та прохолодним, з особливою різкою свіжістю, яка зазвичай сповіщає про кінець літа. Вони виїхали на страту ще на світанку. У двадцятьох, якщо рахувати, і схвильованого Брана. Вперше хлопчика визнали досить дорослим, Аби взяти разом з братами дивитися, як їхній вельможний батько чинить королівський правосуд. Ішов дев'ятий рік літа і сьомий рік бранового життя. Підсудного схопили коло невеликого острога у горах. Роб гадав, що то дичак, вірно підданий манса Розбешаки, короля за стіною. Бранові бігли шкірою мурашки, щойно він думав про полоняника. Адже стара мамка розповідала коло вогню. Які дичаки жорстокі, як вони крадуть, вбивають і беруть у неволю. Начебто вони злягаються з велетнями та уперями, глухої ночі викрадають маленьких дівчаток, цмулять кров з оздоблених рогів. А як стояла довга ніч, їхні жінки віддавали себе іншим і народжували на світ жахливих покручів. Та чоловік, якого вони знайшли припнутим за руки й ноги до стіни острогу в очікуванні королівського правосуду, був звичайний собі кощавий, старий, не набагато вищий зароба. Він втратив від морозу обидва вуха і одного пальця, а одяг мав увесь чорний, як у братчиків нічної варти. Щоправда, розкошланий, подертий і засмальцьований. Подих людей і коней парував у холодному вранішньому повітрі, поки чоловіка відчіпляли від стіни і приводили поперед пана батька за його наказом. Роб і Джон сиділи на конях високо й прямо, а між ними Бран на маленькій конячці намагався виглядати старшим за свої сім років і прикидався, наче усе вже бачив, ще й не один раз. Крізь браму острога повівав легкий вітерець. Розвіваючи над головами прапор Старків, господарів на Зимосічі, сірого лютововка, що біжить крижаним білим полем. Батько Брана сидів на коні нерухомо і урочисто, Довге брунатне волосся йому ворушив вітер. Сиві пасма у коротко підрізаній бороді додавали зайвих років, до його 35. п'яти. Сірі батькові очі дивилися цього дня похмуро, і сам він здавався геть не тим лагідним татом, який вечорами коло вогню розповідав казки про вік звитяжців та дітей лісу. Мабуть, подумав Бран, він просто лишив удома таткове обличчя і вдяг обличчя старка, князя на зимосічі. У ранішньому холоді ставилися питання і слухалися відповіді, але згодом Бран забув більшість зі сказаного. Нарешті його вельможний батько віддав наказ. Двоє з князівської сторожі потягли горопаху до пенька із залізо дерева посередині площі та силоміць вклали голову на тверду чорну поверхню. Князь Едард Старк спішився і його вихованець Теон Грейджой подав меча. Той меч звався Лід. Був завширшки з долоню дорослого чоловіка довший навіть за зріст роба, викований з валерійського булату, виплетений чарами і темний, мов дим. На світі не існувало нічого гострішого за валерійський булат. Батько зняв рукавиці і віддав їх Джорі Каселю, сотникові своєї замкової сторожі. Він узяв лід обіруч і мовив В ім'я Роберта з дому Баратеон, першого тако нареченого. Короля андалів, ройнарів і першолюдей. Усього семи царства повелителя і на державі господаря. За словом Едарда, з дому Старк, князя на Зимосічі та оборонця півночі, караю тебе на смерть. І здійняв обіручного меча високо над головою. Бранів брат байстрюк Джон Сніговій присунувся ближче. «Тримай на конячку як слід», – прошепотів він. «І не смій відвертатися, бо батько знатимуть». Бран тримав конячку як слід і не відвернувся. Батько відтяв голову чоловіка одним певним ударом. Червона, як літнє вино, кров бризнула на сніг. Один із коней став дибки і ледь не поніс, та його втамували. Бран не міг очей відвести від крові. Сніг навколо панька жадібно поглинав її, червоніючи на очах. Голова відскочила від твердого кореня і покотилася просто грайджоїві під ноги. Теон був стрункий, темноволосий юнак дев'ятнадцяти років, який полюбляв брати Накпини все на світі. Він засміявся, поставив чобота на голову, а тоді відкинув її геть копняком. Бовдур пробурмотів Джон так, щоб Грейджой не чув. Він поклав руку Бранові на плече, і брано озернувся на свого брата Байстрюка. «Ти добре поводився», – мовив той поважно. Джон мав 14 років від народження, а отже чималий досвід у князівському правосуді. На довгому шляху назад до Зимосічі здавалося прохолодні шало, хоча вітер припинився, а сонце стояло високо у небі. Бран їхав далеко попереду головного загону разом зі своїми братами. Маленька конячка відчайдушно намагалася не відставати від великих коней. «Утікач помер із гідністю», – мовив роб. Він був високий, дебелий і з кожним днем набирався чоловічої постави. Та заразом світлою шкірою, брунатно-рудим волоссям і блакитними очима дедалі більше скидався на матір, уроджену таллі з водоплину. Мужність його не залишила. Та годі тобі, – неголосно заперечив Джон Сніговій. Ще й як залишила, він був уже мертвий від страху. Якби ти, старку, дивився йому в очі, то побачив би сам». Джон мав очі такі темно-сірі, що вони здавалися майже чорними. Мало що, до речі, могло від них сховатися. Одного віку з Робом він сильно відрізнявся від свого зведеного брата. Роб був радше кремезний, а Джон – стрункий. Роб мав світліше за Джонове волосся. Роб вихвалявся силою та витривалістю, а його зведенюк навпаки – швидкістю та спритністю. Роба це не переконало. Хай інші заберуть його очі, лайнувся він. А все ж старий помер гідно, випередки до мосту. Еге ж, мовив Джон і стиснув коня острогами. Роб вилаявся і кинувся слідом. Обидва брати понеслися стежкою. Роб зі сміхом і тюгуканням, Джон мовчки і рішуче. Копита коней здіймали з землі хмари снігових бризок. Бран навіть не пробував нас доганяти, його конячка, однак, не подужала б. Він бачив перед собою очі бідолахи і не міг викинути їх із голови. Скоро сміх роба став нечутний, і у лісі знову запанувала тиша. Заглиблений у думки, він не почув, як підтягнулася решта загону, і батько поїхав поруч. «Тобі не зле, Бране?» – запитав він лагідно. «Ні, пане батьку», – відповів Бран, зиркнувши угору. Вдягнений у хутро та шкіру, верхи на великому бойовому коні, його вельможний пан отець височив над ним, мов велетень. Роб каже, що той чоловік помер мужньо, а Джон гадає, що він боявся. «Яка твоя думка?» – запитав батько. Бран поміркував. «Хіба може людина бути хороброю, коли боїться?» «Тільки тоді людина й може бути хороброю», – відповів батько. «Ти розумієш, чому я це зробив?» «То був дичак», – мовив Бран. «Вони крадуть жінок і продають їх іншим». Пан батько посміхнувся. Ох і набрався ж ти типу брехенюк від старої мамки. Насправді той чоловік утік із нічної варти, порушивши присягу. Такі люди найнебезпечніші. Утікач знає, що як його піймають, то відберуть життя, тому готовий на всякий злочин, хай і найпідліший. Але ти мене не зрозумів. Я питав не про те, завіщо той чоловік мав померти, а про те, чому ніхто інший, як я сам, мусив його стратити. На це питання Бран не мав відповіді. Король Роберт має ката, невпевнено відказав він. А вже ж має, погодився батько. Як до нього мали й королі Таргарієни, та ми живемо за старим звичаєм. Кров першолюдей тече у жилах Старків, і наша віра вчить, що людина, яка проказала вирок, має сама карати мечем. Якщо хочеш забрати в людини життя, то мусиш подивитися їй в очі і почути її останні слова. Якщо ж ти не здатен цього зробити, то й людина та, можливо, не заслуговує на смерть. Одного дня, бране, ти станеш значковим роба. Сядеш у власному замку панувати в ім'я свого брата і свого короля. Чинення правосуду ляже на тебе. Коли той день настане, ніколи не роби зі страти легкої забави. Але й не відвертайся з відразою. Можна владець, який ховається за спиною в найманого ката, скоро забуває справжній лик смерті. Саме цієї миті на вершині пагорба попереду знову з'явився Джон. Він махав і кричав до них. «Батько Бране, швидше сюди, тут роб таке знайшов!» І знову зник з очей. Ззаду під'їхав Джорі. «Якась халепа, месь пане?» «Без сумніву», – відповів Браню вальможний батько. «Ну ми подивимося, яку ще біду віднайшли мої сини на нашій голови». Він пустив коня ристю, а Джорі, Бран і решта поспішили слідом. Роб знайшовся на березі річки, північніше від мосту. Джон стояв за ним, досі верхи на коні. Цього місяця аж часто сніжило пізньолітнім снігом. Роб стояв по коліно в білому, відкинувши каптура, а сонце світило йому крізь волосся. Він щось тримав на руках, перемовляючись із Джоном тихо та збуджено. Вершники обережно пробиралися за метами, шукаючи де стати на нерівному прихованому снігом ґрунті. Джорі Касель і Теон Грейджой досягли хлопців першими. Грейджой дорогою відпускав жарти і справляв смішки, аж раптом Бран почув, як тому перехопило подих. «О боги!» – вигукнув він, намагаючись тримати коня і витягаючи меча з піхов. Джорі вже тримав меча в руці. «Робе, ану геть від того, вигукнув він з коня, що став під ним дибки. Роб вишкірився і підняв очі від клубочка в себе на руках. «Та не з'їсть вона вас! – мовив він. – Вона мертва, Джорі!» Бран аж помирав від цікавості. Він примусив би свою конячку трусити швидше, та батько наказав спішитися біля мосту і підійти пішки. Бран зістрибнув і побіг. Джон, Джорі та Теон Грей-Джой також позлазили з коней. «Що воно усім дітьків таке? – саме питав грейджой. Вовчиця, відповів роб. «Покруч якийсь! – відказав грейджой. «Оце так здоровило!» Бранове серце калатало, поки він пробирався до брата крізь кучугури у половину його власного зросту. Напівзаметена, скривавленим снігом, там лежала велетенська темна судомлена істота. У її кошлатому сірому хутрі намерз а навколо, наче пахощі парфумів від жінки, розтікався гнилий запах смерті. Бран помітив сліпі очі, виїдені черв'яками, Широку пащеку повну жовтих зубів, а тоді затамував подих, усвідомивши величину істоти. Вона була більша за його конячку, і принаймні вдвічі більша за хортів із батьківської псарні. «Ніякий це не покруч», – спокійно заперечив Джон. «Це лютововк, вони виростають більшими за своїх родичів». На це Теон Грейджой відповів. «На південь від стіни лютововків не бачили вже два століття, а я ось де бачу» казав Джон на мертве тіло. Бран ледве відірвав очі від чудовиська і тоді помітив клубочка у робових руках. Він верескнув від захвату і підсунувся ближче. То було Цуценя, мала сліпенька купочка сіро-чорного хутра. Цуценя ковчилося в на руках, тицяло писочком йому в груди, жалібно скиглило і марно шукало пипки з молоком на шкіряному каптані. Бран потягся до нього рукою, а тоді завагався. Не бійся, заохотив роб, можеш попестити. Бран рвучко і злякано попестив звірятко, а тоді обернувся до Джона, почувши Ось, тримай. Його зведений брат тицнув йому в руки інше цуценя. Тут їх аж п'ятеро. Бран сівся просто у сніг і пригорнув вовчення до обличчя. Його хутро м'яко й тепло линуло дощоки. Люто вовки гуляють на волі у державі через стільки років. Про гулен конюший, От халепа. Це знак, мовив Джорі. Батько скривився. Це здохла тварина Джорі, та й годі, відповів він, але все ж виглядав стривоженим. Сніг репів під чоботями, коли він обходив тіло. Чи знаємо ми, як вона померла? В неї щось терчить у горлі, відповів роб, гордий тим, що знайшов відповідь ще до того, як батько спитав. Отам, під щелепою. Батько став на коліно і помацав горлянку звірюки, а тоді щось висмикнув звідти підняв, щоб усі бачили. То був мокрий від крові уламок оленячого рогу зі ступню завдовжки з відламаними порогами. Серед загону раптом запанувала тиша. Всі стурбовано дивилися на ріг, не сміючи заговорити. Навіть Бран відчував їхній переляк, хоча й не розумів його. Батько відкинув рога у бік і вимив руки снігом. «Диво, що вона прожила стільки, аби налупити вовченят», – мовив він, – і зрешті наче впало мовчазне закляття. «Та, може, й не прожила», – відповів Джорі, – «чував я байки, може, сучка спершу здохла, а тоді вже розродилася». «Народитися від мертвої», – додав хтось, – «іще гірша доля». «Однакова», – заперечив Гулен, – «так і так скоро сконають», – Вран скрикнув із розпачу. «Що скоріше, то краще!» – погодився Теон Грейджой, дістаючи меча. «Ану дай звірення сюди, Бране!» Малеча пригорнулася до Брана, мов би, почула і зрозуміла. «Ні!» – загорла у Бран відчайдушно. «Він мій!» «Прибери меча Грейджою!» – мовив Роб. Цієї миті він наказував батьківським голосом. «Чисто тобі майбутній князь! Ми залишимо цуценят собі!» «Цього не можна, хлопче!» – заперечив Гарвін син Гулена. Їх убити, тільки пожаліти, додав Гулен. Бран зиркнув на свого вельможного батька, сподіваючись допомоги, та побачив насуплене чоло. Гулен вірно каже синку, краща швидка смерть від ножа, аніж довга від холоду і голоду. Ні, Бран відчув, як на очі навертаються сльози, і відвернувся, бо не хотів плакати перед батьком. Але рот правив своє. «Руда сука пана Родріка того тижня знову ощинилася. Понос малий, усього двоє живих, тож молока в неї досить. Та вона порве їх на шматки щойно спробують смоктати. Ясновельможний пане Старку», – мовив Джон. Бран здивовано зіркнув на брата і спалахнув відчайдушною надією. «Якщо той так урочисто звертається до власного батька, то, напевне, має щось на думці. Тут п'ятеро цуценят», – мовив Джон до батька – троє хлопців, двоє дівчаток. Той що з того, Джоне? Ви маєте п'ятьох шлюбних дітей, трьох синів, двох дочок. Лютововк є знаком вашого дому, вовченята самою долею призначені вашим дітям, пане князю. Бран побачив, як змінилося обличчя батька, як решта загону обмінялася поглядами. Цієї миті він любив Джона усім серцем. Навіть у свої сім років Бран зрозумів, до чого правив брат. Рахунок був вірний завдяки тому, що Джон викинув себе самого. Він порахував дівчат, а також малого рікона, але не байстрюка на прізвище Сніговій, яке зазвичай їм давали на півночі тим, хто мав нещастя народитися без власного імені. Батько також усе зрозумів. «То ти не хочеш цуценятись для себе, Джоне?» – запитав він м'яко. «Лютовок прикрашає корогове дому Старк», – відповів Джон. «Але ж я не Старк, пане батько». Їхній вельможний батько замислився, дивлячись на Джона. Роб поспішив порушити мовчанку. «Я годуватиму його сам, пане батьку, пообіцяв він. «Вмочуватиму рушника у тепле молоко і даватиму смоктати». «Я теж», – підхопив Бран. Князь довго роздивлявся своїх синів. «Легко обіцяти та налегко справу владнати. Я не дозволю марнувати час нашої челяді. Якщо хочете цуценят, маєте самі його годувати. Зрозуміло?» Вранвічай душно закивав. Цуценя ковчилося у нього в обіймах, вилизувало обличчя теплим язичком. Вам належить також навчати їх, вів далі батько. Без навчання їм не можна. Псарі не захочуть навіть наближатися до цих чудовіськ, можу вам обіцяти. І не приведіть боги, ви ними нехтуватимете, ображатимете, недбало вчитимете. Це не собаки, які випрошують в людей кістки і тікають від копняків. Лютововг розірве дорослого чоловіка, як пес пацюка. То ви, напевно, хочете їх узяти? Так, пане батьку, відповів Бран. Так, погодився роб. Але майте на увазі, що попри всі ваші потуги, цуценята все одно можуть сконати. Не сконають, мовив роб, ми не дозволимо. Тоді нехай живуть. Джорі, Десмонде, заберіть решту. Нам давно час бути в зимосічі. Бран дозволив собі святкувати перемогу тільки тоді, як вони посідали верхи і рушили додому. Цуценя вже сиділо глибоко під одежею, зігріти теплом тіла, готове безпечно їхати до нової домівки. Бран став думати, як його назвати. На півдорозі через міст Джон раптом натягнув повід. «Що таке, Джоне?» – запитав їхній вельможний батько. «Хіба ви не чуєте?» Бран чув вітер у деревах, стукіт копит по твердих дошках мосту. Холодне скімління свого цуценяти, але Джон прислухався до чогось іншого. «Онде?» – мовив Джон. Він розвернув коня і загалопував назад через міст. Загін дивився, як він зліз з коня біля мертвої лютововчиці, тоді став навколішки. Через якусь мить він уже повертався усміхнений. «Мабуть, відповз у бік від решти», – припустив Джон. «Або його вигнали», – додав батько, розглядаючи шосте цуценя. Воно було біле, на відміну від решти сірих. Очі цуценя мало червоні, мов кров того сіромахи, якого стратили вранці. Бранс здивувався, що тільки в цього очі вже відкрилися, а всі інші лишалися сліпими. Біляк, мовив грейджой із лиховісною посмішкою, сконає ще швидше за решту. Джон Сніговій кинув на вихованця його батька довгий холодний погляд. «Не діждешся Грейджою», – мовив він, – «цей тепер мій».